Несміливо обізвалося кілька голосів. «Вік довгий», – підхопили інші вже трохи дружніше. «Ви, панове, начебто не довіряєте мені, – вів далі господар. Та ось що, оберіть своїх виборних і розмежуйте поміж себе за згодою мої лани і сі нажаті. А за побажання мені здоров'я велике спасибі, а також зичу вам здоров'я і всілякого добра. Тільки насухо зичити не випадає». Та йдіть до корчми і хай орендар викотить на громаду цілу бочку горілки від мене. «Спасибі! Оце пан так пан! Дай Боже панові! Ну і пан, спасибі, спасибі! Пошли, Боже!» – одностайно закричала і загаманіла юрба, підкидаючи шапки вгору, і посунула до корчми. Дозвіл пана зараз же взятися до поділу його ланів і запропоноване частування одразу розвіяли всі сумніви, викликали в натовпі шалену радість. Горілка розпалила серця ще більшою втіхою. Даремно деякон, який не схотів навіть пити на панську ласку, намагався протверезити захоплених селян і збити їх із мирного настрою. Його не слухали. Та не вірте ви панові, надривався деякон. Паки і паки реку, не вірте, він хитрий, як лисиця. От що, бачить, що всі селяни ховаються по лісах, що села й хутори опустіли, а жнива наближаються. От він і вдався до хитрощів, що, мовляв, половину даю. Ха-ха, та чи є на світі такий дурень, щоб готового віддав половину? Нема, тож би воно, а він вас дурить щоб вижили йому хліб і звезли, а другу половину він і сам забере з ваших таків. От що, збагнули?» Дехто з селян чухав потилицю і мимрив. «Еге ж, отець деякон, може й має рацію, але їх не слухали. Та що ви базікаєте? Батюшка запевняє, а йому кожен повірить. Та й одразу видно, що добрий пан, його самого скривдили, а хіба мало панів на Запорожжя тікало?» і він ще одразу звелів не виділити. Виходить без обману і частування як слід. «Слухайте, дурні!» – посинівши кричав деякон і потрясав у повітрі погутніми кулаками. «Ех ви!» – нажлуктилися панської горілки, та й вуха собі позатикали. Та якби і справді пан надумався віддати вам землю, то не допустить же такого шляхта. Це був би їм усім підрив. Якщо пан зовсім відбіг розуму, то в нього віднімуть маєток, так чи інакше, але ні пани, ні губернатор, ні же сам князь Яблоновський не віддадуть хлопам землі, її тільки силою можна взяти. Ех, отче, докоряли деяконові за ці слова хмільні голови, тобі б тільки одне – гайдамачити, та якщо вівцю можна спіймати за хвоста, то навіщо піднімати на неї голоблю? «А я кажу, – гарячкував деякон, – що коли ви повірите в панські обіцянки, згорнете руки, то вас передушать, як курей. Відомо, що дурня і в церкві б'ють, а береженого і Бог береже». Та хоч як надривався він, а підпилий натоп був настроєний миролюбно і волів веселитися, а не воювати. Навіть на другий день слова деякона мало вплинули на селян. Одні квапились у поле ділити панські лани, інші поспішали перевезти з лісу в село свої сім'ї і, незважаючи на всі умоляння деякона, не ризикувати принаймні жінками і дітьми. Не могли відмовитись від спокуси знову зажити по-людському. Войовничий деякан нарешті плюнув, назвав Лисянку новою гоморою і подався на сусідні хутори збирати загін. Цілий тиждень в Лисянці кипіло життя, наче стояв там ярмарок. На всіх кутках села заскріпіли вози з домашнім добром. Біля відчинених хат заметушилися баби. Молодиці! Біля колодязів почали збиратися дівчата. З веселим криком забігала по вулиці дітвора, зіймаючи хмари пелюки. Вечорами знову мекали вівці і ревли корови, а вночі лунали на леваді сумовиті пісні парубків і дівчат. Батюшка розчулено поглядав, як село потроху знову повертається до мирного життя, діставши дозвіл правити службу в церкві, коли тільки забажає, користувався ним майже щоденно. Звісно, в будні, сповнені клопоту, до церкви приходили тільки старі. Вони побожно слухали палки молитви священника. Так минув тиждень. Того дня господарі з раннього ранку подалися хто на царину, хто на розподіл ланів,